Eftermiddag och välkomna till Radio 88,2 Och ett program som heter Jazz yes etc Föreningen Musik för Alla är ansvarig För denna sändning Och jag heter Leif Hallin Ja, vi närmar oss Slutet av januari Och i dagens Sändning så är det mest Amerikanskt Det finns en liten del Engelsk så småningom från 30-talet och dessutom lite, lite svenskt också som brukar vara med ibland. Jag tänker dock inleda med någonting som som jag hade med förra gången, i alla fall melodin, hade jag med med Duke Ellington, nämligen Cocktails for Two. Den var ju då från 1934 och... Och han, Ellington, hade varit med med sin orkester i en film från den tiden som heter Murder at Werner Och det var Johnston och Koslow som skrev musiken till den där filmen. När vi är framme i 1953, alltså åtskilda år senare, då han av den där Cocktails for Two ännu en gång. Och jag tänkte att jag skulle inleda med den denna gång. Det var Duke Ellington som inledde med Cocktails for Two. Och ni hörde några solister på vägen där också. Juan Tesol spelade ventiltrombon, Ray Nance trompet, Jimmy Hamilton på klarinett och Paul Gonsalves tenors sax. Innan jag lägger på nästa från samma period i april 1953- Inspillat för Capitol, dessutom i Los Angeles. Så ska ni få höra en snutt av ett mycket tidigt radioprogram. I samma ärenden som Mina jazz etc. Det hette Smokerings. Och det allra, allra första programmet sändes den 12 september 1960. jag antar att det gick p 2 den gången det fanns ju bara två kanaler i början på 60-talet. Och då avslutade han den allra första sändningen på följande sätt. Mm. Duke Ellingtons Buddha simmar den sista blå smoke bort under den dämpade studielampan. Uh, tack för kväll. Vi kommer igen nästa måndag med fler smoke rings. Till dess keep swinging. Ja, det så där slutade rings. alltså det allra första sändningen Anderson. av uh, Smoke rings, 1960. Och jag tänkte ju spela den där Boda som han uh, spelade där i första Smoke rings, Fast förstås hela då. Det är ett opus av uh, Billy Strayhorn. Och uh, den är inspelad några dagar efter föregående inslag. Och vi har Ray Nance som solist i Boda- och Ni hörde Leif nämna att de skulle komma tillbaka nästa måndag med ytterligare en sändning och det blev ju några till. Det blev närmare bestämt 1785 sändningar smokerings efter den här som gick 1960 alltså. Så många kommer inte jag upp i antagen, men många sändningstimmar har det ju blivit eftersom mina program är upp mot en NO och 45, en NO och 55, någonstans för det mesta. Men nu tar vi Boda. Ja, Buda med Duke Ellington, årgång 53. Om man är en riktig Ellington-entusiast då noterar man må hända att några av de där väsentligaste solisterna i Ellingtons band nämligen Johnny Hodges och Lawrence Brown hördes ju inte på de här inspelningarna. Och det berodde på att de var inte med i bandet då- för Johnny Hodges som hade varit med ända sedan 1928- och Lawrence Brown som hade varit med sedan 32. De hoppade av bandet och bildade ett eget gäng i Hodges namn- just 1951 och höll på med det fram till 55 någonstans. Det här lilla bandet med- Johnny Hodges spelade in en hel del småbandsmusik som låter lite grann som ellingtonska smågrupper från tidigare årgångar. Men däremellan så är det lite sånt som nästan är på gränsen till rytmen, en blues, eh, jumpmusik skulle man väl kunna kalla det för också. Jag tänkte börja med någonting som Hodges själv har spelat in flera år tidigare när han fortfarande var kvar hos Ellington som heter Good Queen Bess. Den här är från februari 51. Lawrence Brown finns med alltså på trombon. Och Hodges altsax Och sen en fin tenorsax här. Al Sears som hade spelat också hos Ellington. Och sen som grädde på moset. En av mina favorittrumpetare som aldrig hade någonting med Ellington att göra. Men som gjorde fint ifrån sig i den här lilla El eh, Hodges gruppen Han heter Emmet Barry och var med en massa andra band däremot under... Swingeran och senare hos Count Basie också. Bess hörde ni där med Johnny Hodges lilla band från 51. Och det var för övrigt en annan Ellington-man som var trotjänare sen till och med före Hodges, nämligen trömslagaren Sonny Greer fanns med här. På nästa har vi Billy Strainhorn på piano. Det var en annan pianist i det föregående, Leroy Lovett som han hette. Och innan jag lägger på sophisticated lady från samma datum som Queen Bess så ska vi säga att det är inte slutet av januari, det är ju faktiskt första februari idag, så var det sagt. Sophisticated Lady, Johnny Hodges på Allsax. Och jag har en tredje sida här med Hodges lilla band också. Från januari 1952 och där är pianisten Leroy Lovett som har komponerat någonting som heter Sideways. Och den har en liten speciell svensk historia därför att när det allra första diskjockeprogrammet i Sveriges Radio på 50-talet 1957, någonstans för, eh, eh, hade premiär så, eh, som hette Spisarparti för övrigt med Johan Sandström bland annat som en av kom fram och säger: eh, Då eh, använde man just Sideways med Janne Hållge som signatur, fast då fick man ju bara höra lite grann av den. Och i det här programmet eh, som hade en underrubrik. Delvis Elvis, delvis jazz var det visst frågan om. ganska mycket jazz i det här programmet vilket visar också att på den tiden som var den här genren väldigt utbredd bland ungdomen inte minst. Men Nu tar vi hör på, hör på hela Sideways. Ja, så långt Johnny Hodges. Jag kan väl lämna tenorsaxen ännu en gång som var med. hade ett solo här i Sideways. Han hette Al Sears. Han skrev en annan sak för orkestern som hette Castle Rock och det blev en riktig storsäljare. Och Al Sears, han spelade senare inte så mycket tenorsax för han blev framgångsrik Musikförläggare i rytmen bluesbranschen. Och för övrigt så gjorde L.C. med precis det här Hodyusbandet inspelningar i eget namn också för ett annat skemärke där är ju Ölbostick, och de fanns också eh, vid den tiden. Det här som ni har hört: de tre inslagen med Johnny Hodges. Eh, de var inspelade på av Norman Grants kontrollerade skimärken, alltså Kleff, Norgran och sådana. Kom senare återutgivet på Verve också, förstås. Och eh, banden levererade ofta. Så slut av storbandseran så blev det ganska många som bröts ut från den tiden. Förresten storbanden började läggas ner mer eller mindre efter andra halvan av, eller under andra halvan av 40-talet. Och ett band som levererade många sådana musiker det var Lucky Melinder som hade många solister i sitt band under flera år som blev sina egna så småningom. En av dessa var en tenorsaksjonist och sångare som heter Bull Moose Jackson. Han spelar tenorsaks och sjunger alltså, och han hade en hel del inspelningar som han gjorde just för skivbolaget King. Den första här är från 1950, inspelades utom på ett ställe där ofta King-inspelningarna gjordes, nämligen i Cincinnati. Och den första här, en liten upprättelse för de som må hända, har blivit lite rundnätta. Den heter Big Fat Mamas Are Back in Style Again. Sister, you should wear a smile. Jump for joy like a child. Big fat mamas are back in style. Listen, brother, come on, turn that dial. Hear that crowd is going wild. Big fat mamas are back in style. You need a big fat mama. Boy, you can't go wrong. You need a big fat mama to rule your home sweet home Listen mama Keep that double chin Cause the little fat mamas and the big fat mamas are back in style again Baby, you got a way to Mama, I don't get streamlined Keep that fat right where it's at, it's mine And that's that love is on the line why don't you haul off and love me one more time why don't you squeeze me until I'm turning blind if you don't cut love and love me like I want you to do I'm gonna haul off Ja, Bull Moose Jackson fick en låt till där på sin låt. Why don't you Haul off and love me? spelades 1949 i New York City. Ja, då ska vi spela lite grann med... Art Hodges också, pianist, Chicago-veteran som gjorde en otrolig massa inspelningar på, i slutet av 30 och början på 40-talet på Blue Note till exempel innan Blue Note hade kommit igång med det som kallades för Modernias eller Bebop i slutet av 40-talet. Då var det väldigt mycket med Art Hodges på det skivmärket. Men långt efter det så fortsatte han att göra plattor även om det inte blev så många på 50-talet eller det tidiga 60-talet men vi kommer ännu längre fram i tiden så finns han inspelad nästan varje dag, ända in i modern tid. En del så kallade finsmakare av pianomusik, de brukar inte gilla. Art de tycker att han har boxhandskarna på sig hela tiden men så tycker inte jag och därför kör jag gärna ett par låtar med honom. Eh, han har med sig en musiker till här och han är basist och heter Track Parham. Och det här är inspelat i Chicago 1962 för skivbolaget Mercury. Och jag tänker att vi skulle ta två stycken från den LP-skivan som kom då. Washboard Blues och Pine Tops Blues. Pine Top, det var en, en första boogie woogie pianisten som ju härstammade från Chicago och spelade in sin Pine Tops Boogie Woogie, bland annat som är någon slags hörnsten i hela genren. Och från föregående inslag med Bulmos Jackson kunde ni även notera att naturligtvis att det som han sysslade med det är ett förstadium till rock and roll och det kan man nog säga att boogie-woogie är också. Mm. Dion Arthodes piano och track Perham på bas i Pine Tops Blues hörde ni där. Och dessförinnan Washboard Blues där jag inom mig hörde H.K. Merkels något släpiga stämma just som hörde vissa delar av Washboard Blues. Han, H.K. som komponerade den, han gjorde ju flera versioner av dem. Den ena släpigare än den andra. Nu ska vi höra en trumpetare som är ungefär lika vanlig i jazz som Miles Davis, det vill säga han är nästan aldrig här. Och det är Bank Johnson, en New Orleans-legendar som hade egentligen sin storhetstid i slutet av 1800-talet och första 15-åren eller 20-åren av 1900-talet. Han blev aldrig inspelad på den tiden utan det var först 1942 och några år framöver som han gjorde å andra sidan hur många inspelningar som helst eh, han var tämligen bortglömd men eh, revivaljassen kom igång redan under andra världskriget och de som inte var draftade för att skickas till olika stridszoner i andra världskriget de var nere i sydstaterna någonstans och letade efter Bank Johnson eh, Tog honom till tandläkaren som fick nya bra tänder och blev omskött och så köpte de flera nya trumpeter åt honom dessutom. Och så satte de igång och spelade in den musik som de här New Orleans-romantikerna tyckte han skulle spela. Det var inte alltid så att Bank Johnson själv tyckte att han ville spela den reportaren. Och framförallt gillade han inte konserter och nattklubbar, han gillade i första hand att spela till dans. Och han fick göra några inspelningar i den stil som han själv föredrog och då blev det alltid slagdängor från olika eror eller till och med då när de var alldeles aktuella och vi pratar nu om mitten av 40-talet. Den första här dock, den är från förra sekelskiftet och heter Beautiful Doll och det är bara tre man här, Bank Johnson på trumpet och fina pianisten Don Jewell. Och Alfons Stihl som spelar trummor. Och det de spelar alltså Beautiful Doll. Som ett andra exempel från den här tiden när Bank Johnson fick spela lite dansmusik så ska ni också få höra I'm Making Believe som ju var en sån där superhit för Ella Fitzgerald och The Five Inkspots 1944 spelades in på däcka då. De här inspelningarna med Bank Johnson är på American Music för övrigt ett... Legendariskt 78 märke för Tradjassarna. Och i den här så är det inte bara en trio med Don Joel då på pianet, utan här är det hela bandet, alltså med Jim Robinson på trombon och George Lewis på klarinet med flera. i Bank Johnson i I'm Making Believe och den låten var för övrigt med i en Foxfilm från 44 som heter Swing i Sweet and Lowdown och det var Benny Goldman som var featured i den filmen ganska snyggt filmad faktiskt och det finns en superfin kopia i lager på filmhuset i Stockholm till och med. Jag såg den vid en specialvisning en gång och den är riktigt trevlig att se eftersom bandet får spela hela låtar och sådär. För övrigt så heter den inte som jag just nämnde på svenska utan den hette som det brukar vara. När de sätter svenska titlar på dem så blir det lite småtöntigt så den heter Benny kommer till stan. Nu ska vi höra Benny Gordman, inte från 1944 utan från lite tidigare år. Dock inte heller Viktorperioden utan vi ska höra september 39 till att börja med. Och då hade han nya arrangörer efter ett visst uppehåll. Han hade ju annars gjort plattor för Viktorbolaget från 1935 och lite i början av 1939. Men sen senare på hösten. Så blev det Columbia och för många år framöver och då spelade han bland annat en Scatterbrain med ett arrangemang av Eddie Sorter och sång av Louise Tobin. Refreshing as the rain. Now, isn't it a pity that you such a scatter brain? When you smile, it's so delightful. When you talk, it's so insane. Still it's charming, chatter, scatter rain. I know I'll end up apoplectic, but there's nothing I can do. It's just the same as being in a hurricane. And though my life will be too hectic, there is nothing I can do. Nothing else can matter. You're my darling, scatter brain. <laughs> Robin som sjöng där, hon var inte med så länge efter den här inspelningen för hon blev med barn nämligen och Benny fick se sig om efter andra sångerskor och han prövade med alla möjliga rösten av 1939 och bland annat Mildred Bailey gjorde flera inspelningar med Benny under den tiden men när vi kommer in i februari 1940 så får han ta på den sångerska som han förmodligen tyckte bäst om och hon har det bästa CV:et av alla referenssångerskor under swing nämligen Helen Forrest som i turordning sjung sjöng hos Art Show och så nu Benny Goodman och därefter Harry James. Och det följande är också ett Eddie Sorter-arrangemang av How High the Moon. Mm-hmm. tredje och sista plattan med Benny för denna gång på en från början en röd kolumbia som 78 samlarna kallar dem för. Där har vi Mission to Moscow och den är den 30 juli 42 och det är de sista självande minuterna då av den tid som sedan ledde fram till ett inspelningsstopp som inträffade den 1 augusti samma år och sen var det ju en lång tid när de stora orkestrarna som hade kontrakt med de stora skivbolagen inte kunde göra några inspelningar som kunde ges ut och komma ut i skivaffärerna. Och det gjordes alltså som till Moscow där. Och vid den här tiden så hade han en annan viktig arrangör och pianist som hette Mel Powell som skrev den här. Och då visste inte Mel Powell förmodligen att han ett par år senare skulle vara i England och spela med Glenn Millers Army Air Force Band som också hade just samma arrangemang om Mission to Moscow när de spelade sig runt för militärerna runt om i Storbritannien på den tiden. Och för all del innan de åkte över Atlanten också så finns det ju massor med inspelningar med det där militärbandet där Mission to Moscow dyker upp lite här och där. Men originalet, det gjorde han hos Benny Goodman ett mycket raffinerat arrangemang. Ja, så tänkte jag övergå till den engelska avdelningen för många år sedan. Jag kände många som samlade på 78 78:00. Så var det väl så när man var hemma hos dem och man fick se några engelska 78 78:00, alltså engelska dansband från 30-talet. Så tog jag väl i dem med tång närmast och ville väl inte höra sånt utan det skulle vara amerikanskt. Idag när jag hör på sånt här så har jag be om ursäkt för allt detta för jag tar dem med en stor vördnad istället. Väldigt intressant och roligt och svängigt och allt möjligt annat när man lyssnar på dessa orkestrar, ofta fint upptagna dessutom. Jag tänkte inleda med någonting som stod på skivetiketten som en quickstep så här går det undan alltså. Och en sångare som heter Sam Brown och det är Billy Cotton and his band och den heter kort och kort Skirts som någon verkar förtjust i.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 attraction Helikarton 1933 inspelat på skivbolaget Regal Sonofone Duke Ellington han var i England första gången i juli 1933 han gjorde några inspelningar där också hans plattor fanns att tillgå sedan långt tidigare och det fanns en orkester som höll till på Madame Tussauds vaxkabinett för där fanns det en liten restaurang och ett litet dansgolv och de hade ett mindre band som spelade där under några år närmast 32 33 någonstans 34 må hända också och de gjorde dess rätt många inspelningar också och flera var just Ellington Opus Stevedore Stomp, den hade inte Eliton kvar i repertoaren när vi är framme i 1933, men Madame Tussauds Dance de spelade in den för Ellison Bell Winner. Och Londons vaxkabinetts egen lilla orkester Madame Tussauds Dance Orchestra hörde ni där från 33. Sen har jag en orkesterledare som är en av de mest kända. Lite senare efter den följande inspelningen så kom det att stå på skivetiketterna The BBC Dance Orchestra Under the Direction of Henry Hall. Men innan han fick den fina titeln på skivetiketterna så ledde han andra band här från 1931 och då stod det på den blådäcka etiketten Henry Hall and his Glen Eagles Hotel Band och sen stod det inom parentes för det var inte inspelat där men det var inspelat på Etta Midland Hotel Manchester. Det var noggrant med det där med hotellen på den tiden så även Savoy och Dorchester och andra blev nämnda ständigt på skivetiketterna när engelska dansband gjorde inspelningar. Och då ska vi höra en förhållandevis glättig version av I lost my girl from Memphis. Jag har flera amerikanska versioner av den här också och de låter lite dystrare men den här engelska är lite checkare, kan man säga. Han som sjunger heter Bobby Sanders för övrigt, som kommer på bättre tankar i slutet av sitt sångenslag. Mm. My girl from Memphis she sure was sweet and cute there ain't no girl in Memphis can be her substitute each time I spoke of marriage she'd start in telling jokes she always had this answer tell me how are all your folks my girl how could she fool me sweet girl I'll never forget All oh, I lost my girl from Memphis i think i'll take my life no i'll do something better i'll go home to my wife mm -hmm. George vad det är. och sen har jag en herre som bara i över tonåren någonstans när han gör en inspelning 1931 han heter Stanley Black och är ju mera känd för att ha åstadkommit massor med LP-skivor under 50- och 60-talet för engelska däcka bland annat med populär musik med mycket stråkar. Music, som man brukar kalla det för ibland. Men i början så var han ganska hot på vissa inspelningar, i alla fall hade han med sig folk som kunde spela i den stilen. Det följande kom ut som Stanley Blacks Oriole Modernists. Och det antyder ju att det är skivbolaget Oreol. jag har förstått att det här är ganska ovanliga skivor just på det här märket. Men det är ett fint exemplar ni får höra nu av George Gershwins Swanee. Där i början och i slutet en högst hörvärd trumpetare dyker upp också, nämligen Nat Gonella. Mm. Nett till och den är lite senare från 1937. Han sjunger inte här även om det står så på skivetiketten. Parlofon som den kom ut på där står att det är Nett men det är självverkligt Stella Moja som sjunger. En sångerska som kom från Malaya i mitten av 30-talet i första hand till England för att göra filmkarriär, men det blev ganska mycket sång, bland annat med Nat Gonella. De sjunger duett på flera inspelningar också lite senare, men här är det bara Stella som har hand om det är vokala, men ni får höra en del fint trumpet utav Nat Gonella. Och det här är en trevlig låt från 1937. Det är ju ingen sån där evergreen, men det är ändå ett bra exempel på de där bra melodierna som kom till vid den tiden, och en annan version som hända var den som inspirerade att göra den här covern då i England, det var att Ella Fitzgerald sjung in den med Chick Webbs orkester samma år tror jag. Ni lyssnar på Radio Siktion 88,2 och jazz etc. i början av februari. Eh, resten av programmet kommer att vara just den här tiden, 36-37. Och då tänkte jag att ni skulle få höra ett knippe, en som drog norrut och försökte få skivkontrakt och uppträde på nattklubbarna i New York i mitten på 30-talet. De lyckades mer eller mindre bra. Den första här som kom ut som Sharky and his Sharks of Rhythm- det är en trumpetare som heter Sharky Bonanno- som ju återvände ganska snabbt till New Orleans. Det gick inte så bra med det här- men det blev ändå några inspelningar för skivbolaget Vocalion 1936. så Då ska vi höra en sak som ni alla känner igen- som heter When You're Smiling- och till sin hjälp har Sharky som spelar trumpet och sjunger har en Mo Zudikoff på trombon. Och det kanske inte säger så mycket men den mannen blev senare känd som Buddy Morrow. Och lärde sig samma fina andningsteknik som Tommy Dorsey och ledde många sådana där spökband långt efter Tommy Dorseys död dessutom. Ända in i våran tid så kunde man höra Buddy Morrow's storband turnera runt. Och sen har han med sig Jo Marsala på klarinett och Joe Burskin piano. Och en fin rytmensektion dessutom är i kondon. Gitarr, Artie Shapiro, bas och George Wettling, trummor. <skratt> When you smiling, keep on smiling, the whole world smiles with you. But when you laughing, keep on laughing, the whole world laughs with you. But when you crying, baby, little, you bring on the rain. Stop your crying, be happy again. When you're smiling Keep on smiling Ba-ba-ba The whole world smiles with you Mm-hmm. <laughs> sida med Winge Manon också och hans orkester. Det är ju en tillfälligt sammansatt grupp för här finns det flera musiker som kommer från Bob Crosbys dåvarande orkester och det är 1936 det. Eh, Winge har just lämnat skivbolaget Vokalion där han gjort många inspelningar och sen gått över till Bluebird istället som är ett lågprismärke till det lite dyrare Victor. Och eh, i odin följande har han med sig Eddie Miller, dessutom på tenorsax. Och sen är det en gitarrist som är med i Crossbysband som heter Naples Amare, som är den som smågnabbas med wing i den här fina melodin. Sen vet jag inte vem som spelar klarnett både Joe Marsala och och Matthew Matlock finns med här i studion, men det kanske går att höra skillnad. En trummis dessutom från Crosbys band, Ray Barduk. Och den här fina melodin då, som är för övrigt den första matrisen som Wing spelade in för sitt nya skivbolag då. Den heter You Started Me Dreaming. Det kom ju inget klarinett-solo där så att jag behöver man inte fundera på vem av de båda som hade det i så fall. Benny Davis och Fred Coots skrev den där fina melodin You Started Me Dreaming, inspelad för Bluebird 1936. ingen Manon, trumpet och sång förstås, tillsammans med Nappy Lamer förstås. Sen har jag den trumpetaren för New Orleans som definitivt lyckades allra, allra bäst kommersiellt och det är ju förstås Louis Prima. Han gjorde åtskilliga inspelningar för vokalion någon gång runt 1936- och här på den sista inspelningen, inte på vokal, men däremot med P.V. Russell som clarinetist så spelade han in en populär låt av Will Hudson på den tiden som heter Mr. Ghost, Goes to Town. Som är lite märklig egentligen. Melodin alltså. Men eh, den kan man nog stå ut med. Det finns många fina inspelningar som räddas av att det finns fina solon i den också är det. Även i den här versionen, där förstås Louis Prima sjunger också. Så det här är alltså, ja det är ungefär drygt 20 år före han hamnar på svenska hitlistor med Buonasera som genast plankas av av Lilla Gerard dessutom. Men sen kom ju Lou Prima så småningom till Las Vegas som är mycket högbetald underhållare där. Det finns massor av roliga filmklipp, tv-klipp med honom från Las Vegas för den som vill titta på tuben hur han bär sig åt. Ja, då tar vi och lyssnar på den då. <skratt> up on that stair, beware, beware, I hear somebody coming, up on his toes, oh look, there he goes, Mr. Ghost is going to town, he takes his cane, his gloves and his hat, and like a cat, he hurries down the alley, the moon is bright, and this is the night, oh, that Mr. Ghost is going to town, oh. be late 'cause he's got a date to do a little stepping. He'll shake his bones to hot tack the phone Cause Mr. Ghost is going to town. Oh, yeah, yeah. Oh, Lord, Mr. Peewee is going to town. Rima som spelade mycket fint trumpeter. Det gör han ju inte alltid. Han är ju ingen stor trumpetare egentligen och det är ju ingen av dem som ni har hört Wiggemann och Shaki Bonerna heller eh, jämförelsevis även om de klarar sig utmärkt på det de kan. Och i, i Sverige skulle man vara varit stjärnor om de kunde spela på det sättet vid den tiden naturligtvis. Ni hörde att Louis Prima hade ett ganska stort band bakom sig där. Det var ett big bands som man turnerade med och det här var inspelat i Chicago 36. Just den där Mr. Ghost Ghost of Town, den har jag flera versioner av där Bunnebergen är solist och då låter det ännu mer fantastiskt men det kan vi ta en annan gång. Vi ska höra då på en trumpetare som är absolut en sån där som jag inte kan sätta bakom någon annan i hela. Ja, yes, historien Han är absolut Louis Armstrongs jämlike, nämligen Henry Red Allen. Och han spelade ju ett stort band 1936 Mills Blue Ridden Band, men dess gjorde han en hel del inspelningar i eget namn också för skivbolaget Vokalion vid den här tiden. Med folk ibland plockade från Mills Blue bandet som Tab Smith på all sax här, men också från annat håll som Ben Webster tenors sax. Och vid den här tiden då var bara Ben Webster en i högen ingen som hade utmärkts. Det Jordan först när han kom med Ellington några år senare. Och i rytmesessionen finns Clyde Hart piano, Danny baker gitarr- och John Kirby bas, Kosey Cole-trummor. Och vid den tiden så spelade ibland Henry Allen in sina egna låtar- och mer svingiga saker. Men för det mesta var det den tiden slagerlåtar, vilket vi ska vara glada över. Och i Midnight Blue- som är ett opus av Edgar Leslie och Joe Burke. Där spelar han helt otrolig trumpet i slutet. Det fanns inga andra trumpetare i hela USA som spelade trumpet på det här viset. Och jag är säker på att de föregående tre skulle ha varit väldigt glada över om de kunde spela trumpet som Henry Red Allen gör. Midnight Blue, that was the color scheme when I met you, and soon this heart of mine was beating like thunder under the Midnight Blue. Ah Midnight Blue, had painted shadows on our rendezvous, I couldn't speak as I beheld you in wonder, under the midnight blue Roses gave you lips of red and like a crown upon your head, all was strong. Far away the music played, I heard a sweetheart serenade being sung. Love was young, midnight blue. And then I found myself caressing you. I found my heaven in the spell I was under, under the midnight blue. trumpet och sång. Det är synd att han i slutet av det här årtiondet 30-talet begravde sitt storband. Han satt faktiskt i Louis Armstrongs trumpetsektion under några år där, har inga solon på de skivor som gjordes, skymtar på någon radiosändning som har dykt upp på senare år och sen dyker han upp på enstaka sessions i slutet av 30-talet och början på 40-talet. Och sen efter kriget så är det något hårdblåsande, mystisk variant vi hör av Henry Red Och det är först man kommer till mitten av 50-talet som man tar vid där han hade slutat på 30-talet. Ungefär som i Midnight Blue som ni hörde. Och sen är han alldeles otrolig ända fram till sin död 1967. Han var i Sverige... En enda gång 1959 med Keydory, däremot var han många gånger i England under 60-talet och spelade sig runt med de olika engelska tradbanden. Och det finns en del överlevande ljudspår därifrån som vi kan spela vid något annat tillfälle. Ja, han, Henry Dallin, han var egentligen inte från, inte från New Orleans- men från Alger som var en förstad till New Orleans på den tiden- men nu är det ju inkorporerat i stor New Orleans. Så de hade ändå det gemensamt. Den sista i gänget här, han är svensk och han sjunger aldrig- eller har jag möjligtvis hört honom sjunga i någon, i någon unisont någon gång- och han är född i Stockholm och heter Thor Erling- och 1937 så hade han inte ännu något eget band. Han började ju med ett mindre band innan det där större, mera berömda bandet som han ledde på Skansen, bland annat på Djurgården i Stockholm, kom till. Och han gjorde ju massor med inspelningar under åren. Men... 1937 då var han ibland med på inspelningar med Swing Swingers som var alltså ett litet swingband som Sonora plockade ihop ibland under basisten Tore Jedeby som naturligtvis med här också med och Brandes som trummis Staffan Broms. Inte som gitarrist den här gången men väl som sångare. Och det är alltså långt innan han blev en riktig smörsångare på metronom. På 50-talet hade stora framgångar och sen blev skeppsmäklare och så vidare. Och sen gjorde comeback förresten när den så kallade happy jazzen dök upp på stampen eh, härjade som värst inne i gamla stan i Stockholm. Nåväl Staffan Broms han sjunger i Sing Baby Sing och Tor Erling är trumpetare. Och så hade vi en alldeles egen Kolman eh, Hawkins i Sverige som heter Silas Görling också. Och sen är det Folk Eriksberg som spelar gitarr och inte att förglömma den alltid närvarande Stickan Holm vid pianot. Sonora Swing swingers, sing baby sing. <skratt> The birdies do come on sing, baby sing. When cold winter comes and the roll lot of brown, with the poor little birdies they ain't oh, eating. But weeny weeny weeny weeny one dee dee do. Oh baby, don't you know a song a day keeps me no misty gloom away? Do do do. Cause hot love. they be singing. Sing, baby sing. Staffan Broms hör den där sjunga. Den där var från 1937 tidigt, den där inspelningen. Och det där skulle egentligen ha varit sista skivan, men jag tyckte det fanns tid över för ytterligare ett litet musikenslag, så jag tänkte avsluta med det. Och innan jag lägger på den ska jag säga att det var föreningen Musik för alla som ansvarig för denna sändning. och Jag heter Leif Alin och räknar med att komma tillbaka till ytterligare en sändning om en vecka. Och då tänker jag avsluta med samma, Sing Baby Sing och jag har väl ofta, när jag har spelat såna där låtar som är bra som kommer från filmer så brukar jag nämna att de har varit med i någon Fox-film, de är ofta med där. De som är runt 33-34 är ofta från eh, och jag Warner Brothers filmerna som ju hade en massa framgångsrika eh, filmmusikaler som spelade in 33 34 35 I, lite längre fram i årtiondet då började Fox komma igång ordentligt och göra liknande filmer och i deras filmer var ofta Alice Faye med och sjung de här låtarna så hon är oftast den som sjung, först sjunger in de här sakerna. Hon gjorde en handfull 78-år också vilket Zernuk på Fox inte gillade, men hon gjorde det och de är ganska bra. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med Sing Baby Sing som är direkt från soundtracket till filmen med samma namn. Som i den vill jag tacka för mig för denna gång och hoppas att vi hörs igen om precis en vecka. Så avslutningsvis Alice Faye Sing Baby Sing jag tror att ni kan få se klippet om ni går in på internet och klickar omkring lite grann. Då hittar ni den här. I was by a mammy. Nothing my hollow mammy. She sang all long. Nothing stopped her song. She would say while I got music. When troubles trouble you, sing, baby, sing. Do like the birdies do. Sing, baby, sing. When cold winter comes and they are all out of crumbs, poor little birdies they ain't eatin'. But they're tweet, tweet, tweet. Oh, oh, don't you know, a song a day keeps mean old Mr. Blue. Music with that certain swing So swing it while you sing it, baby sing <laughs> Day. keeps me no Mr. Gloom.